ومن يضع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أسبق الحديث كتاب الله تعالى واخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعاه Walaupun kedudukan kita di dunia ini tidak sama dengan kedudukan kita di syurga, kita masih di dalam syurga. Kita masih di dalam syurga. Kita masih di dalam syurga. Kita masih di dalam syurga. Kita masih yang banyak dianjurkan di dalam Al-Quran yang Al Kerim, demikian pula di dalam Sunnah Sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kaum mukminin untuk banyak mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Qala ta ya ayyuhalladheena aamanu dhikrullaaha dhikran kathiiran Wa haya orang yang beriman berfikirlah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan fikir yang banyak Dan orang-orang yang banyak berfikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala termasuk dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang dijanjikan dengan yaitu mawthurah ampunan dan pahala yang besar. Qala ta'ala, "Wadhakirina Allah katsiran wadhakirat a'inda Allah lahum mawthuratan wa ajran 'azima." Dan orang-orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dari kalangan lelaki maupun wanita, Allah Subhanahu wa taala akan siapkan untuk mereka ampunannya dan juga pahala yang besar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak menyebutkan kepada kita tentang fadail, keutamaan utamaan dari yang namanya zikrullah. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Alimamah Ahmad Al-Imam Ibn Majah Al-Hakim Jadi sahabat Abu Dazzar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bersabda Ala unabbi'ukum Bi khayri a'malikum Wa azkaha Indah malikikum Wa arfaiha Fi darajatikum Wa khayrun من إنفاق الذهب والورق وخير من أن تلقوا عدوكم فتضربوا عنقهم فتضرب اعناقهم ويضرب اعناقكم قالوا بلا يا رسول الله قال ذكر الله أو كما قال صلى الله عليه وسلم يعني artinya adalah kata nabi sallallahu alaihi wasallam Maukah aku beritakan kepada kalian Di antara sebaik-baik amalan kalian Dan yang paling suci, yang paling bersih Bisa juga bermakna yang paling banyak pahalanya Di sisi penguasa kalian ini di sisi Allah SWT Dan yang paling tinggi Di dalam mengangkat derajat kalian dan yang lebih baik dari infak emas dan perak dan yang lebih baik daripada kalian bertemu musuh kalian kemudian kalian memenggal lehernya atau mereka yang memenggal leher kalian maka para sahabat yang hadir saat itu bertanya tentu wahai rasulullah amalan apa itu maka beliau sallallahu alaihi wasallam pesabda amalan itu adalah zikrullah yakni berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala juga di dalam hadis yang riwayatkan oleh alimah muslim dari abu hurairah radhiyallahu anhu nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sabaqal mufridu orang-orang yang bersendirian telah mendahului Sehingga maka ditanya, yaitu beliau saw. Wamal mukaridunya Rasulullah. Siapakah yang dimaksud dengan orang-orang yang bersendirian itu? Wahai Rasulullah, kalau maka beliau bersabda, yaitu azakhirun allah akhirah wa azakhirah. Orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah, baik dari kalangan lelaki maupun wanita. Mereka telah mendahului. Ia ini di dalam hal kebaikan, di dalam hal keutamaan, di dalam hal fadilah-fadilah yang bakal mereka dapat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dibanding orang-orang yang tidak mengamalkannya. Demikian pula di dalam hadis yang diluaskan oleh Al Imam Al Bukhari dari sahabat Abu Sa'id Al Khudri radhiyallahu anhu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan umpama orang yang berfikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala kata beliau Sallam, masyalul ladi yaitu rabbah, wal ladi la yaitu rabbah, masyalul hayi wal majid. Umpama orang yang senantiasa mengingat Rabbnya berfikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan orang yang tidak Zikr kepada Allah subhanahu wa ta'ala Adalah umpama Orang yang hidup dan orang yang mati Maka ini menunjukkan kepada kita Bahwa Zikrullah Itu yang menghidupkan Hati dan jiwa Seorang hamba Apabila tidak ada pada hamba Tadi sedikit pun Dari bentuk Zikrullah Maka dia laksana Seorang yang mati Ini mati hatinya Mati jiwanya Nah, karena dzikrullah adalah sesuatu yang dengannya hati ini akan hidup, hati ini akan tenang. Nampaklah orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang tenang, tenang jiwanya dengan dzikrullah. Ketahuilah hanya dengan dzikrullah hati itu akan tenang. Ma'asyiral muslimin rahimani Allahu wa iyyakum. Hanya saja yang perlu diingatkan di sini adalah bahwa keutamaan-keutamaan zikir yang tersebut tadi, begitu pula yang lainnya di dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadis, hanya didapat dengan zikir-zikir yang dicontohkan dan diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, Syekhul Islam rahimahullah mengatakan di dalam kitab yang majmuh al-fatawa min asyadin nasi aiba man man yattakhidu hizban leysa bimaksulin anil nabi sallallahu alaihi wasallam walaukani hizban libaadil masyayih wa yada'u al-ahzaban nabawiyah al-latikana yakuluhah sayyidu bani adam wa hujjatullahi ala ibadih Termasuk Orang yang sangat buruk Ini aibnya Adalah orang yang membuat-buat Ahzab atau hijab Bentuk wirid-wirid Yang tidak Dicontakan oleh Nabi S.A.W Walaupun itu Datang dari sebagian masyayat Dan meninggalkan Ahzab, Nabawiyah Wilid-wilid yang diamalkan dan diajarkan oleh Nabi SAW Yang mengucapkannya adalah Sayyid Bani Adab Dan hujjatullah ala ibadih Demikian Pengingkaran Syekhul Islam Rahimahullah yaitu terhadap orang yang Membuat-buat perkara-perkara Dari fikir-fikir Yang tidak berdasarkan Al-Quran Maupun as Al sunnah Yang tidak dicontohkan Alaih rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namp, kemudian yang juga perlu diingat di sini adalah Bahwa Zikir itu menjadi suatu amalan yang utama. Ada syaratnya, di antaranya adalah harus bersumber dari hati, tidak sekadar lisan yang berucap, tapi hati pun hadir dengan zikir dari. Kemudian yang kedua adalah Bersumber dari Apa yang dituntungkan oleh Rasulullah S.A.W Dan yang ketiga adalah Orang yang berfikir tadi memahami Apa yang dia ucapkan dari Fikir tadi, apa maknanya dan Apa maksudnya Maka inilah yang menjadikan fikir itu Memiliki keutamaan yang Sangat luar biasa Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-imam Al-Qayyum Rahimahullah Di dalam kitabnya Al-Fawa'id kata beliau rahimahullah wa afdalul zikr wa anfa'uhu yaitu ma wa ta'al qalbul lisan wa kana minal adhkarin nabawiyah wa syayda al an ma'anih an ma'aniyahu wa maqasidah seutama-utama zikitan yang paling bermanfaat dari zikir itu adalah apa yang ada hubungan hati dengan lisan kemudian Amalan fikir tadi dari, dari fikir fikir yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan orang yang bertikir tadi memahami betul akan makna fikir yang dibaca dan maksudnya. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat. <tuh> Alhamdulillah, Alamin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawana Amma ba'd Ma'ashran muslimin rahimani Allah wa iya'kum Zikir-zikir nabawiyah Sangatlah banyak Yang apabila seorang Mau mempelajarinya Tidak akan Dia bisa mempelajarinya dengan waktu yang singkat Karena saking banyaknya riwayat-riwayat yang sampai kepada kita yang dibukukan oleh para ulama kita rahimahumullah dalam kitab-kitab mereka dari tiga-tiga yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam maka cukuplah ini sebagai panduan yang selalu kita membacanya dan mengamalkannya naam. Karena apa? Karena keutamanya sudah jelas. Dari Al-Qur'an maupun Al-Hadis Begitu pula Kandungan maknanya makna mana yang mengandung makna mana yang selamat Baik dalam perkara akidah Ataupun perkara yang lainnya Dari perkara-perkara yang merupakan fondasi-fondasi agama Berbeda dengan fikir-fikir Yang dibuat-buat oleh manusia Pertama dari sisi keutamaannya kita dalam memuji dasar apa keutamaannya dari Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian yang kedua tidak aman dari adanya kerusakan dalam aqidah di sana ada mungkin bentuk tawasul yang tidak benar di sana mungkin ada bentuk yaitu berdoa kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala dan yang semisalnya dari hal-hal yang membahayakan aqidah dan agama seorang Muslim. Oleh Hala itu cukuplah kita dengan apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam karena itu adalah sebaik-baik petunjuk. Kemudian di antara zikir nabawiyah adalah kalimat la haula wala quwata illa billah. Kalimat ini disingkat dalam bahasa dengan hautalah. Hautalah di kalimat nahdiyah kalimat yang dibentuk untuk mengungkapkan yaitu bacaan la haula wala quwata illa billah dan maknanya secara umum Dikatakan oleh para ulama kita rahimahullahu dari kalimat la haula wala quwata illa billah adalah la tahawul min halin ila halin wala husula quwwatin lil 'abdi ala ayyi amrin min al-umuri illa billah ay bi'aunihi wa tawfiqihi tidak ada gerakan dari satu keadaan kepada keadaan yang lain dan tidak pula tercapai kekuatan bagi hamba untuk menjalani satu pun urusan dari urusannya kecuali dengan Allah subhanahu wa ta'ala iaitu dengan bantuannya dengan taufiknya dengan tasdik iaitu pelurusan dari Allah subhanahu wa ta'ala ada pun ibarat para ulama tentang makna ini banyak sekali diruatkan oleh para ulama kita diantaranya yang diruatkan oleh al-imam ibn Abi Hatim rahmatullah dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu beliau mengatakan tentang makna lahaula walakuata illa dillah, maknanya adalah lahaula bina ala al-amali bittaa' illa dillah, walakuata lana ala tarek al illa dillah. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu makna la hawla wa quwata illa billah adalah tidak ada ini al-haul al-haul ini al-taharuf gerakan untuk bisa beramal dari amal taat kecuali dengan pertolongan dari Allah seseorang boleh jadi badannya sehat kuat tidak ada halangan apapun tapi kalau Allah Ta'ala tidak memberinya pertolongan taufik tidak akan dia bisa ibadah. Tidak akan dia bisa bergerak untuk melaksanakan ibadah tadi walaupun sesungguhnya perkara yang tidaklah berat. Tidaklah membutuhkan tenaga yang besar. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memberinya pertolongan, tidak memberinya taufik, tidak akan dia bisa lakukan itu. Begitu pula Wala kuah, wala kusullah kuah, dan tidak akan tercapai kekuatan dilahir bagi seorang hamba. Alaihi amin min al umur. Atas apapun perkara, dikata oleh para ulama kita ini umum. Baik perkara itu perkara duniyah, urusan agama, ibadah, atau perkara duniawiyah, tidak akan tercapai kekuatan itu pada seorang hamba kecuali dengan pertolongan dari Allah. Subhanahuwataala dan kenyataan itu adalah perkara yang bisa kita lihat kita saksikan. Nah, ini makna yang datang dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Yang semisal ini juga datang dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sebagaimana yang disampaikan oleh alimah Munawwarahim Allah dalam syarah Muslim. Sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud menyebutkan bahawa di antara makna la ilaha illallah la haula yaitu la haula an an al mahziyah illa bi ismatillah wala quwata yaitu ala sa'a ah, illa bi auniillah yang maknanya adalah sama itu tidak ada upaya bisa meninggalkan kemaksiatan kepada Allah SWT, kecuali dengan ismatullah, dengan penjagaan dari Allah hanya orang-orang yang dijaga oleh Allah SWT yang bisa menjauhi yang namanya al-maqsia dan tidak pula Yaitu ada kekuatan untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kecuali dengan pertolongan. Kecuali dengan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah makna daripada kalimat yang mulia. Jikir yang mulia. yaitu Iaitu. La wa la illa Dan di sana banyak sekali. Riwayat-riwayat dari Nabi SAW. Tentang keutamaan zikr ini. Di antaranya adalah hadis yang diluatkan oleh Al-Imamu Ahmad dan yang lainnya. Nabi SAW bersabda: Ma'al alal ardi rajul. Yaqulu. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Wa subhanallah. walhamdulillah, alhamdulillah. Wa la hawla wala quwata illa billah illa kufrat an dhunubuh walau kana aktsara min zabadil bahr atau sebagaimana qala sallallahu tidak ada di muka bumi ini seorang pun yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah wa allahu akbar wa subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah mengucapkan lima kalimat ini melainkan akan dihapuskan darinya kesalahan-kesalahannya Walaupun sebanyak buih yang di lautan. Siapa yang bisa menghitung buih yang di lautan? Sangat banyak. Maka siapa yang mengucapkan kalimat ini? Tentunya dengan syarat yang seperti disebutkan di khutbah yang awal tadi. Dia betul-betul hadir hatinya dalam ucapan tadi. Dan dia memahami apa maksud dan makna daripada kalimat tersebut. Dan dia membenarkannya. Maka inilah keutamaannya. Allah subhanahu wa ta'a akan ampunkan. Atau akan hapuskan dari dia. yaitu kesalahan-kesalahannya. Walaupun sebanyak kuih di laut. Demikian pula. Di dalam hadis yang lain Nabi SAW. Menyebutkan bahwasanya. Kalimat la hawla wala quwata illa billah ini termasuk dari al baqiyatus salihat yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah al kahf wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaba wa khairun amala dan al baqiyatus salihat itu amal saleh yang akan tetap abadi yaitu kebaikan dan manfaatnya itu al baik this is your Yaitu pahalanya dan yang terbaik cita-citanya. Seorang mencari upah, mencari pahala. Maka al-baqiyatul salihat, amal-amal salih itu adalah yang terbaik dari apa yang dia cari dari pahala. Seorang mencari cita-cita, maka al-baqiyatul salihat adalah yang terbaik dari apa yang dicita-citakan oleh seseorang. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahawa makna al-baqiyat salihat diantaranya adalah kalimat la hawla wa la quwata illa billah kata beliau s.a.w. dalam satu hadis yang diberikan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya istaghfiru perbanyaklah oleh kalian yaitu min al-baqiyat salihat dari al-baqiyat salihat Maka beliau ditanya, Apa itu Al-Baqiyatul Salihat, Ya Rasulullah? Apa itu Al-Baqiyatul Salihat, Ya Rasulullah? Maka beliau menjawab, Yaitu Al-Takbir, Al-Tahlil, Al-Tasbih, Al-Hamad, Walahawla, wa laa Walahawwata, Illa Billah. Demikian pula datang dari para sahabat dan para tabi'in. Tentang makna Al-Baqiyatul Salihat, Sebagaimana yang diluatkan oleh Nabi SAW ini. Datang dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Datang dari sahabat yaitu Ibnu Umar radhiyallahu anhu dan juga datang dari Al Imam Sa'id bin Musayyib rahimahullah. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa Di dalam hadis yang lain juga Nabi SAW menyebutkan bahwasanya kalimat la hawla wala quwata illa billah ini adalah kanzun min kunuzul jannah ganzun min kunuzul jannah yaitu simpanan dari simpanan simpanan surga dalam hadis riwayat al-kufari dan muslim juga dalam buat yang lain Nabi SAW menyebutkannya sebagai ziratul jannah tanaman yang ada di surga begitu pula Nabi SAW menyebutnya sebagai badun min abu'abil jannah pintu dari pintu pintu surga naam dan keutamaan-keutamaan yang lainnya yang sangat banyak disebutkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak mungkin disebutkan semuanya di sini. Alhasil, kalimat ini adalah kalimat yang mulia yang semestinya untuk setiap hamba itu banyak mengamalkannya. Adapun tentang kandungan maknanya khususnya dari sisi akidah, maka kalimat ini mengandung makna-makna yang sangat luas dan sangat agung terkait dengan apa? pendidikan aqidah seorang muslim. Di antaranya la kalimat ini mengajakkan kepada kita untuk yaitu senantiasa mematserkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertawakal kepadanya nya menggantungkan segala urusan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ini juga mengajakkan kepada kita bagaimana butuhnya hamba ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk selalu kita mengikat diri kita Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Dalam apapun urusan kita Dan jangan kita berstandar Hanya dengan kemampuan kita sendiri Karena pada, sesungguh, pada hakikatnya Sesungguhnya bahwa tidak ada kemampuan Dan kekuatan itu Melainkan dari Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam Zikir yang mulia ini juga Diajarkan untuk kita Mengimani yang namanya Tawdha dan kawdha Allah Membenarkan adanya masyiatullah yang berlaku secara pasti. Nah, dan bergantungnya masyiat makhluk itu kepada masyiat, masyiat Allah wa kepada Allah SWT. Dan juga di dalamnya ada bentuk pengingkaran kepada kaum Qadariyah yang mengingkari takdir. Ataupun kaum Jaberiyah yang meniadakan adanya kehendak pada hamba. Adanya kemampuan pada hamba. Begitu pula apa yang diyakini oleh orang-orang Asyariah. Nah, walaupun orang-orang Asyariah itu menganggap bahawa hamba itu punya pudroh, punya kemampuan. Tapi mereka menganggap pudroh yang la yuqfir atau la yuqfir. Tidak ada pengaruhnya. Sehingga keadaan kaum Asyariah sama halnya dengan kaum Jabriyah. Intinya meniadakan kehendak pada hamba. Nah, maka perlu bagi setiap muslim mempelajari kalimat ini dengan lebih mendalam karena di dalamnya di samping membacanya dengan benar memiliki keutamaan juga banyak sekali pelajaran-pelajaran yang tersimpan di dalamnya terkait dengan pendidikan akidahnya pendidikan agamanya semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menambah kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh dan menjadikan urusan kita adalah selalu baik di Dunia, Wal Akhirah, Wal Hamdulillah Rabbil